Від бездарної речі і до геніальної з одного і того ж автора відстань два кроки. Що ж сталося з Гоголем за ті часи? Де він дістав талант для вечорів, якого в нього не виявилося для написання Ганса? Тієї геніальності, що дала Чернишевському підстави назвати Гоголя без всякого сравнення величайшим із русських письменників по значенню Гоголя можна считать отцом руської прозаїчні літератури як Пушкіна отцом руської поезії, з рахуманів і відразу ж у батьки в отці зачинателі. То хто його наділив геніальністю, якої у нього на початку літературної праці не було? Якщо вірити всезнаючий українській радянській енциклопедії том 3 сторінка 75? у якої не все, але більшість є, то буцімто творчому зростанню після невдачі з Гансом, коли літературну славу Гоголю приніс цикл повістей «Хучері на хуторі» біля диканьки, в яких змальовано поетичний образ України, овіяний повір'ями і легендами, сприяло знайомство з представниками передової громадськості Росії, особливо з О. Пушкіним. «Як усе просто!» Видав бездарну річ, але своєчасно познайомився із представниками передової громадськості Росії, особливо з Пушкіним, і ти вже талант, ба навіть геній. Хоча Пушкін і справді впливав на нього, але впливав навпаки, відривав від України, втягуючи талановитого малороса в орбіту російської літератури. З цією метою, очевидно, українським письменникам треба хоч і зазнайомлюватись із представниками передової російської громадськості. І всі вони стануть геніями, а українська література зразу ж підніметься на недосяжну висоту. Жаль, багато втратили українські письменники, ігноруючи передову громадськість Росії. Залишається лише одне нез'ясованим, чому ж тоді ті, хто в самій Росії, був добре знайомий з Пушкіним і навіть ходив у нього в друзях, а таких, чим мало знає історія, так і не стали геніями, не кажучи вже батьками російської літератури. Увага! Застереження автора. А вміщуючи на сторінках свої повісті «Майська ніч» або ворожба на павуках» чергову баляндрасу, сиріч антинаукову гіпотезу, пан Гоб Гобчинський, автор, як кажуть, умиває руки, заодно засерігає читачів зі слабкими нервами, за можливі наслідки він, автор, відповідальності теж не несе. Зараз тільки ж науковців розвелося тих, і зі своїми баляндрасами хіба ж не відповідається на них? Та з якої речі? Автор пише собі повість, спокійно пише, тихо, нікому не заважаючи, і тут вривається якийсь черговий пошуковець ученого ступеня доктора наук, невідомо яких, і починає таке городити, що ні в як ворота не лізе. А втім, читайте. Пан Гоп Гопчинський «Без і погнало дрібного літературного чиновника Миколу Гоголя, автора бездарного віршованого опису Ганса Гюхельгартена, що його він без жалю спалив, наприклад, для усіх безталанників і безталанниць достойне наслідування як тоді, так і тепер, особливо тепер у Києві. Без доля, але бі, гірше, без грошів'я. А давно до відомо, талант навіть на базарі не купиш. Отож, залишалася надія на київських відьом, до яких і подався автор «Сіренького Ганса». Приїхав він у славний град Кия, купив у торговах, от уже відьми так відьми, хоч і не визнають себе такими, В'язку бубликів, та й питає Знічив я гризучи бублик Де тут, мов, у них Лиса гора? Ото, пане, чу, вона потрібна Як гуси Загалоготіли торговки Там же, прости господи Не проти ночі Будь сказано Відьомське трило Хрещений люд має Обминати їхнє кодло Амоа, а звідьом якась І шукаю. От каже молодик, хочу їх власними очима лицезріти. Ой-ой, кажуть, твар у них така, що ліпше на них і не глипати.